Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій Рубчук. Дуже з'явився потайки. Він убрався в одяг, який нагадував наш. Хіба під ним прозирало його звичайне шкіряне вбрання. Він пробрався до валки непоміченим. Я поняття не мав, як довго він там перебував. Я помітив його, коли ми виходили з лісу, після трохскладних 18-годинних переходів. Я знеможено переставляв ноги одна за одною та бурмотів, що занадто старий, коли ніжний жіночий голос поцікавився. «Як ти сьогодні, лікарю?» Голос іскрився веселістю. Якби я не був таким виснаженим, то певно підскочив би на добрячий десяток ліктів і зарепетував. А в моєму стані я просто зробив крок назад, повернув голову і промимрив. Нарешті нагодилися, так? Глибока байдужість спасувала моменту. Хвиля полегшення надійде пізніше. Але в ту мить мій мозок працював так само мляво, як і моє тіло. Після тривалого переходу було надто складно підтримувати рівень адреналіну, а навколо не було причин для збудження. Душократ крокував поруч зі мною, йдучи нога в ногу, та іноді зиркаючи на мене. Я не міг бачити його обличчя, проте відчував його цікавість. Надійшла полегкість, а за нею – хвиля благоговіння перед власною зухвалістю. Я відповів йому так, наче душократ був одним із побратимів. «То чому б нам не глянути на ті документи?» – запитав він, видаючись аж надто бадьором. Ми здерлися на віз. Попервах їздовий витріщався на нас, а тоді рішуче втупився вперед, здригаючись і намагаючись втратити слух. Я відразу потягнувся до викопаних пакунків і заходився їх діставати. «Зачекай», – позвався душократ. «Їм поки не варто знати». Він відчув мій страх і захихотів, наче дівчина. «Ти в безпеці, воркотуни, справді». Пані особисто тобі подякувала. Він знову розсміявся. Вона хотіла все про тебе дізнатися, Воркутуне. Все про тебе. Ти також полонив її уяву. Ще один удар молотом страху. Ніхто не хоче привернути увагу пані. Душократ насолоджувався моєю розгубленістю. Вона може погодитися на розмову з тобою, Воркутуне. Ой, лишенько, ти так зблід. Ну, це не обов'язково. Тоді до роботи. Я ніколи в житті не бачив, що хтось так швидко читав. Він переглянув старі нові документи зі швидкістю блискавки. Невдовзі до шократу звався. Тобі не вдалося все це прочитати. Він використав свій діловий жіночий голос. Ні, я також не можу. Дещо зможе розшифрувати лише пані. Я подумав, що це виглядало дивно. Я очікував більше ентузіазму. Здобуття документів означало для нього переворот, оскільки саме він мав передбачливість винайняти чорну роту. Скільки саме ти зрозумів? Я розповів про план повстанців захопити знать і про те, що означала присутність тиші. Він захихотів. Старі документи, Воркотуне, розкажи мені про старі документи. Я обливався потом. Що м'якшим і ніжнішим він ставав, то більше я відчував, що маю боятися. Старий чародій. Той, який усіх вас пробудив. Декілька паперів належали йому. Дідько. Я зрозумів, що мусив закрити рота перш ніж доказав. Ворон був єдиним у роті, хто міг визначити, що документи належали боманцу. Дуже крат риготнув і по приятельському ляснув мене по плечу. Я так і думав, Воркотуни. Я не був певен, але так і думав. Я знав, що ти не зможеш стриматися і все ворону. Я не відповів. Я хотів збрехати, але він знав. Інакше ти не дізнався. Ти розповів йому про згадки справжнього імені Кульгавого, тож він просто мав прочитати все, що міг, так? Я зберігав спокій. Це була правда, хоча мої мотиви були недостоту братерськими. У ворона є власні рахунки, але кульгавий хоче усіх нас. Таємниця кожного чародія, яка охороняється найпильніше, це, звісно ж, його справжнє ім'я. Ворон, озброєний цим знанням, може пробитися крізь будь-яку магію чи ілюзію, самісіньке серце душі. Ти можеш лише здогадуватися про вагу твоєї знахідки, воркотуне, навіть я можу лише здогадуватися. Але те, ти... чим це закінчиться? Передбачувано. Найбільша катастрофа за всю історію існування повстанців, а також чимала потрясінь поміж десятьма. Він знову ляснув мене по плечу. Ти зробив мене другою найсильнішою особою в імперії. Пані, відомі всі наші справжні імена. Тепер я знаю імена трьох інших і повернув власне. Не дивно, що він був таким збудженим. Він ухилявся від стріли, політ якої навіть не знав, і водночас йому пощастило отримати зашморг для кульгавого. Він натрапив на веселковий горщик сили. Але Тиша... Тишу доведеться усунути. Голос, яким він скористався, був глибоким і лячним. Це був голос убивці, Голос, що звик виголошувати смертні вироки. Тиша має загинути якнайшвидше. Інакше не буде жодної вигоди. А дайте вона розповіла комусь іще? Вона не розповіла. О, ні. Я знаю Тишу. Ми воювали віржі. Перш ніж пані послала мене в Берил. Ми воювали в мужності. Вона тікала від мене крізь балакучі менгіри на рівнині страху. Я знаю, тишу, вона геніальна, та водночас вона одиначка. Якби вона жила під час першої ери, покоритель перетворив би її на одну зі своїх слуг. Вона служить білій троянді, але її серце чорне, наче пекло вночі. Це звучить, наче опис усього кола. Душокрадор сміявся. Так, усі вони лицеміри. Але ніхто не схожий на тишу. Це неймовірно, воркотуне. Як вона відкрила стільки таємниць? Як вона знайшла моє ім'я? Воно було бездоганно заховане. Я її поважаю. Справді. Така геніальність. Така зухвалість. Напад на знать. Перехід краю вітрів і аж до сходу сліз. Неймовірно. Неможливо. І це спрацювало б, якби не випадкова знахідка чорної роти і твоя. Ти отримаєш винагороду. Я гарантую. Але досі цього. У тебе ще є робота. Ця інформація необхідна плазуну. Пані хоче побачити ці документи. Сподіваюся, ви маєте рацію. Пробурмотів я. Надерте допа, а тоді відпочити. Я виснажений. Ми мандруємо і воюємо вже рік. Дурнувате зауваження воркотуне. Я відчув похмурий холодок під чорним шоломом. А як довго мандрував і воював до шократ? Можеш бути вільний, промовив він. Я говоритиму з тобою та вороном згодом. Холодний, холодний голос. Я мусив вшиватися. Коли ми дісталися знаті, там уже все закінчилося. Плазун діяв швидко і ефективно. Неможливо було кудись піти і не знайти повішених на деревах і ліхтарних стовпах повстанців. Рота зайняла казарми, очікуючи на тиху та нудну зиму і сподіваючись на весні розпочати гнати залишки повстанців у великі північні ліси. Ох, це була така солодка ілюзія. Тонг скрикнув я і ляснув п'ятьма відкритими щойно розданими картами. «Ха! Дубль, хлопці! Дубль! Женій грошву!» Однокий заходився бурмотіти і мимрити і посунув монети на інший край столу. Ворон захихотів. Навіть гоблін ожив достатньо, щоб посміхнутися. Одноокий не вигравав цілий ранок, навіть коли махлював. «Дякую, панове, дякую. Роздавай, Одноокий. Що ти робиш варкоту Як ти це робиш?» «Рука швидше, ніж око», – озвався Ельмо. Завзяття одноокі, цього лише завзяття. У двері війшов лейтенант із перекошеним обличчям і похмурою міною. Вороне, воркотуне. Капітан хоче вас бачити. Мерщі. Він кинув погляд на розкладені карти. Ви вироджуєтеся. Одноокешморгнув носом, а тоді вичивив слабку посмішку. Лейтенант був навіть гіршим гравцем за нього. Я глянув на ворона. Капітан був його приятелем, але він знизав плечима і кинув карти на стіл. Я переклав свій виграш у кишені попрямував за ним у покої капітана. У нього сидів душократ. Ми не бачили його від того дня на узліссі. Я сподівався, що в нього з'явилося чимало справ, аби не повертатися до нас. Я зиркнув на капітана, намагаючись передректи майбутнє з його виразу обличчя, і помітив, що той був не в гуморі. Якщо капітан був не в гуморі, то я й поготів. «Сідайте», – кинув він. На нас чекали два стільці. Він походжав кімнату і не спинявся ні на мить. Нарешті він промовив. «Ми отримали накази на переміщення. Просто щарів. Ми і весь загін плазуна». Він кивнув до Шокрадові, йому право говорити. Здавалося, до Шокрад загубився в думках. Нарешті він ледь чутно запитав. «Вороне, як у тебе справи з луком?» «Посередньо. Змагання не вигравав». «Краще, ніж посередньо», – заперечив капітан. до біса файно». «А в тебе, воркотуни?» «Раніше було добре. Я не стріляв уже багато років». Повправляйтеся трохи. Душократ також підвівся, заходився мірити кімнату кроками. Приміщення було не таким уже й великим. Я ще миті очікував зіткнення. За хвилину Душократ продовжив. У нас є певні успіхи. Ми спробували схопити тишу в її таборі, однак трішки розминулися. Вона внюхала пастку. Але вона й досі десь там ховається. Пані надсилає підкріплення з усіх напрямків. Це пояснювало капітанові слова. Але не пояснювало, навіщо мені відточувати навички стрільби з лука. «Що ще можемо сказати?» – продовжив душократ. «Постанці не знають, що там трапилося. Однак тиша не наважилася розповісти про свій провал. Вона горда жінка. Здається, вона спершу спробує відігратися». «Яким чином?» – запитав ворон. «Їй не вдалося зібрати із загону». «За допомогою спогадів. Спогадів у документах, які ти знайшов у землі. Ми гадаємо, що вона досі не знає, що ці документи в нас». Вона не дісталася достатньо близько до штабу, перш ніж кульгавий нас попередив. Тож вона втекла у ліс. І про документи відомо лише нам чотирьом і пані. Ми з вороном кивнули. Тепер ми усвідомили причину душокрадового неспокою. Тиша знала його реальне ім'я. Він став мішенню. Чого ви хочете від нас? Підозріливо запитав ворон. Він боявся, що душокрад думав, що ми також дізналися його ім'я. Він заледве не був переконаний, що дошокрад порішить нас, «Щойно ми розберемося зі зневоленими. Десятеро, ані не безсмертні, ані не невразливі, однак дістатися до них було збіса складно. Я ніколи навіть не задумувався спробувати. У нас особлива місія, у нас трьох. Ми з вороном перезернулися, він нас підвищував. Дожократ продовжив. «Капітане, ви не проти залишити нас на хвильку?» Капітан поплентався назовні. Його незграбна поведінка, направду, була лише виставою». Непевний, що він усвідомлював, що це давно відомо. Він і досі продовжував так поводитися, намагаючись справити враження. «Я не збираюся вести вас туди, де можу тихся вколошкати», – промовив до нас душократ. «Ні, ворони, я не думаю, що ти з'ясував моє справжнє ім'я». біса. Я втягнув голову в плечі. Ворон змахнув рукою. З'явився ніж. Він заходився чистити і так ідеально чисті нігті. «Наші остаточні досягнення наступні». Тиша підкупила кульгавого після того, як ми виставили його дурним під час операції з гуртуном. Я підскочив. Це пояснює, що трапилося в клині. Ми його знесилили. Він програв за одну ніч і був цілковитим лайном під час битви за троянди. Ворон погодився. У трояндах він лежанув. Але ніхто не вважав це зрадою. Зрештою він один із десяти. Так, погодився душократ. Це пояснює чимало. Але клин і троянди то минули. Наразі нас цікавить майбутнє а саме позбутися тиші, перш ніж вона обдарує нас іще одним нещастям. Ворон глипнув на душокрада, глипнув на мене і продовжив займатися своїм непотрібним манікюром. Я також не вірив зневоленому на слово. Ми нижчі смертні, для них лише іграшки та інструменти. Вони – ті, хто ладен викопати кістки власної бабці, аби прислужитися пані. «Це наш останній шанс із тишею, промовив душокрад. Ми знаємо, що завтра вона погодилася зустрітися з Кульгавом. — Яким чином? — скинувся ворон. — Я не знаю. Мені розповіла пані. Кульгавий теж не знає, що нам відомо про нього. Але він розуміє, що довго так не протягне. Свидше за все, він намагається укласти угоду з колом, аби ті його захистили. Він знає, що інакше мрець. Пані ж хоче, щоб вони загинули разом, аби у колі запідозрили, що вона продалася Кульгавому, а не навпаки. — Не вигорить. промив ворон. Вони повірять. «То ми маємо його законтрупити?» – позвався я. «Ми з вороном, з луків. А яким чином ми маємо їх знайти?» Душокрада там не було, попри його слова. Кульгавий з тишею обої відчують, якщо він наблизиться на вістень польоту стріли. Кульгавий із військом рухатиметься лісом. Не знаючи, що його підозрюють, він не ховатиметься від ока пані. Він очікуватиме, що його марш приймуть за маневр пошуку. — Пані повідомить мені його місце перебування. Я не веду вас на його слід. Коли вони зустрінуться, ви їх усунете. — Незвісно, — вискорився ворон. — А вже ж. Це було... Це буде полювання на індичок. Він метнув ніж. Той глибоко ввігнався в підвиконня. Ворон, гупаючи ногами, вийшов із кімнати. Я також вважав, що ця справа смердить. Я зиркнув на душокрада і зо дві секунди боровся сам із собою, перш ніж дозволив страху вигнати мене слідом за вороном. Я кинув останній погляд на душокрада Рада і побачив у ньому стомлену людину, яка загрузла в нещастя. Гадаю, їм складно жити з їхніми репутаціями. Ми всі хочемо подобатися людям. Я якраз витворював одну з моїх невеличких фантазій про пані, доки ворон невпинно вганяв стріли в прикріплену до солом'яної мішені червону ганчірку. Спочатку мені було складно влучити навіть у мішень, не кажучи вже про ганчірку. Ворон же, здавалося, не промахувався жодного разу. Цього разу я грався з її дитинством. Це те, що я полюбляю розглядати в кожному лиходієві. Які закрути та вузлики були на ниці, що пов'язувала істоту в чарах та дівчинку з її дитинства? Погляньмо на маленьких дітей. Майже всі вони миленькі, гарненькі та солоденькі, наче збитий із маслом мед. Та звідки ж беруться всі лиходії? Я проходив нашою казармою і замислювався, як смішливий і допитливий малюк міг перетворитися на трипалого матроса чи мовчуна. Маленькі дівчатка вдвічі ніжніші та невинніші за хлопчиків. Я не знаю культури, де їх виховують інакше. То звідки взялася пані? Чи якщо на те пішло тиша? Я розмірковував над цим, створюючи найновішу оповідку. Поруч усівся Гоблін. Він прочитав написане. «Я так не думаю», – озвався він. На мою думку, вона з самого початку обирала свідомо. Я повільно обернувся до нього, гостро відчуваючи, що душокрад стоїть лише за кілька кроків від нас і спостерігає за стрільбою. Я не думаю, що це було саме так, гоблине. Це, ну, знаєш, коли хочеш зрозуміти, то пояснюєш усе так, як можеш витрактувати. Ми всі це робимо. Ось щоденне житті це називається знаходити виправдання. Справді, реальні мотиви занадто складно усвідомити. Доки більшість людей сягає мого віку, вони так часто і так вдало прикрашають власні мотиви, що остаточно гублять їх. Я помітив тінь у себе на колінах. Підвів догори очі. Дошократ простягнув руку, припрошуючи мене постріляти з лука. Ворон зібрав свої стріли і стояв, очікуючи, доки я стану на місце. Мої перші три стріли вп'ялися в ганчірку. Ані вроку, промовив я, і повернувся, аби вклонитися. Дошократ читав мою коротеньку фантазію. Він підвів на мене погляд. «Направду, Воркотуне, все було геть не так. Хіба ти не знав, що вона вбила свою сестру-близнючку, коли їй було 14?» Моїм хребтом помчали щури з криженими пазурами. Я обернувся і випустив стрілу. Вона пролетіла далеко по правий бік від мішені. Я розстріляв ще кілька, але лише наполохав голубів. Душократ узяв лук. «В тебе здають нерви, Воркотуне. Він миттєво випустив три стріли Вколо спали з діаметром. Візьми себе в руки. Там ти опинишся під більшим тиском. Він віддав мені лук. Таємниця полягає у зосередженні. Вдавай, що ти на завданні. Вдавати, що я на завданні. Авжеж. Мені доводилося надавати надзвичайно невідкладну допомогу посеред бойовища. Справді. Але це було інакше. Стара добра відмовка. Так, але це було інакше. Я заспокоюся достатньо, аби влучити в мішень рештою моїх стріл зібравши їх, я став біля ворона. Гоблін передав мені мої записи. Я роздратовано зімяв коротеньку байку. Хоч і щось від нервів, запитав гоблін. Так, залізну тирсу, ті що там єсть ворон. Моя самооцінка ледве трималася. Спробуй оце. Гоблін простягнув мені невеличку шестипроменеву срібну зірку на ланцюжку. В її центрі була голова медузи, вирізблена з гагату. Амулет. Так. Ми подумали, що він може прислужитися завтра. Завтра. Ніхто не мав знати, що відбувається. Ми не сліпі воркотуни. Це рота. Можливо, ми не знаємо, що саме, але бачимо, що щось відбувається. Так, напевно. Дякую, гобліни. Ми з однооким і вовчуном усі над цим працювали. Дякую. А як щодо ворона? Коли хтось робить подібне, мені комфортніше змінити тему. Ворону це не потрібно. Ворон сам собі амулет. Сідай, поговоримо. Я нічого не можу тобі розповісти. Знаю, я подумав, ти захочеш дізнатися про вежу. Він досі не розповідав про свій візит. Я вже втратив надію. Гаразд, розповідай. Я поглянув на ворона. В мішень влітала стріла за стрілою. А ти хіба не будеш записувати? О, так. Я підготував перо і папір. Наші люди неймовірно вражені тим, що я веду ці анали. Це мало забезпечити їхнє безсмертя. Радий, що не заклався з ним. З ким? Ворон хотів влаштувати ставки на нашу влучність. Гоблін чмихнув Ти стаєш занадто кмітливим, аби купитися на таке простакувати парі. Готуй своє перо. Він поринув у свою історію. Він не так уже й багато додав до чуток, які я повинна збирував тут і там. Він написав місце, в якому опинився, як велику сповнену протягів кімнату, схожу на коробку. Похмуру і запилену. Чогось такого я й очікував від вежі чи будь-якого замку. Яка вона була з вигляду? Це була найцікавіша частинка головоломки. В своїй уяві я намалював темноволосу, позбавлену ознак віку красуню з сексуальним шармом, що діяв на звичайних смертних не згірш за булаву. Дужократ твердив, що вона вродлива, але в мене не було жодного належного підтвердження. «Я не знаю, я не пам'ятаю». «Тобто ти не пам'ятаєш? Як ти можеш не пам'ятати?» Не нервуйся так, воркотуне, я не можу пригадати. Вона стояла там переді мною, а тоді... А далі я міг бачити лише величезне жовте око, яке щомиті більшало і витріщалося просто крізь мене, розглядаючи кожну таємницю, яку я лише мав. Це все, що я пам'ятаю. Мені й досі сняться жахіття про це око. Я роздратовано зітхнув. Певно, варто було цього очікувати. Знаєш, якби вона просто зараз пройшла повз, ніхто б не знав, що то вона. Та да, саме цього вона й хоче, воркотуне. Якщо все розвалиться, як могло б трапитися, перш ніж ти знайшов ті документи, вона зможе просто зникнути. Її можуть опізнати лише десятеро, а з ними вона якось розбереться. Сумніваюся, що все було б так просто. Таким як пані складно грати дрібнішу роль. Скинуті правителі продовжують поводитися як правителі. Дякую, що спромігся розповісти мені про це гобліни. Без проблем. Власне, я не мав нічого розповідати. Єдина причина, чому я так довго це відкладав, це мене неймовірно засмучувало. Ворон закінчив діставати стріли. Він підійшов до нас і промовив до гобліна. Чому б тоді не піти і не підкласти жука одного кому в постіль або що? Ми маємо трохи роботи. Він явно переймався з приводу моєї влучності. Ми мали покладатися один на одного. Якщо хтось не зможе поцілити, то існували всі шанси, що ми загинемо перш ніж випустимо другу стрілу. Про це я думати не хотів. Однак ці думки покращили мою увагу. Цього разу майже сімої стріли влучили в ганчірку. Це була бісова скалка в дупі, яку ми мусили виконувати напередодні того, що чекало на нас із вороном. Але капітан відмовився забувати традицію трьохсотрічної давнини. А ще він відмовився реагувати на протести з приводу нашого найму дужокрадом і, звісно ж, не зважав на вимоги повідомити додаткову інформацію. Власне, я, звичайно, розумів, що саме хотів зробити душократ і чому? Я не міг дотягнути лише, чому він хотів, аби це зробили ми з вороном. А коли його підтримав капітан, усе заплуталося ще гірше. Чому воркотоне? Нарешті озвався він. Бо я так наказав, ось чому. А тепер шуруй туди і починай читати. Раз на місяць ввечері вся рота збиралася разом, аби аналіст міг почитати їм роботу своїх попередників. Читання мали на меті ознайомити людей із перебігом історії, та звичай, мікотрі сягали на століття в минуле і на тисячі верст. Я поклав обрану роботу на подобу трибуни і почав за звичним сценарієм. Добрий вечір, браття. Читання аналів чорної роти, останньої вільної роти-хотовару. Сьогодні я читатиму з книги Кайданів, яка описує початок другого століття роти і написана наступними аналістами – осадом, оглядом, валом і брилем. Рота тоді служила богові болю з Чон Делору. Тоді наша рота дійсно була чорною. Читатиму записи аналіста Бриля вони стосуються ролі роти під час подій навколо падіння Чонделору. Я заходився читати, усвідомлюючи, що рота брала участь у багатьох програшних місіях. Епоха Чонделору була досить схожа на сьогодення, хоча тоді, маючи більше шести тисяч братів, рота перебувала у кращому становищі, аби вирішувати власну долю, я геть втратив суть описуваних подій. Старий бриль був шалено вправним і спором. Я читав упродовж трьох годин, марив немов шалений пророк, а всі зачаровано слухали. Коли я закінчив, вибухнули овації. Я відійшов від трибуни, почуваючись так, немов виконав місію всього життя. Фізична і психологічна ціна моєї вистави наздогнала мене, коли я зайшов у казарму. Бувши лише напівофіцером, я пристосував собі невеличку комірчину. Похитуючись, я відразу рушив туди. На мене чекав ворон. Він сидів на моїй коці і витворяв щось цікаве зі стрілою. Навколо її древка велася срібна смужка. Здається, він щось на ній вирізав. Якби я не був таки виснажений, то, можливо, й зацікавився б. Ти був неперевершений, кинув мені ворон. Навіть я це відчув. Га, ти змусив мене зрозуміти, що в той час означало бути братом чорної роти. Це й досі щось означає для декого. Так, ба більше, ти торкнувся їхнього серденька. Ага, коли б не так. Що ти робиш? Готую стрілу для кульгавого. Залишаю на ній його справжнє ім'я. Душократ мені його повідомив. Ого, виснаження стримало мене від подальших запитань. Ти вперше змусив мене щось відчути відтоді, коли мене намагалася вбити власна дружина з її коханцями і викрасти мої привілеї титули. Він підвівся, заплющив одне око, зиркнув уздовж стріли. Дякую, воркотуне. Я вперше за довгий час знову відчув себе людиною. Він пішов геть. Я звалися на койку і заплющив очі, Пригадуючи, як ворон душив свою дружину, забирав її обручку і робив це все мочки. Цим різким реченням він розповів мені більше, ніж я дізнався, відколи ми познайомилися. Дивно. Я заснув, розмірковуючи про те, що він поквитався з усіма, окрім головного джерела своїх страждань. Кульгавий був недоторканим, оскільки був одним із людей пані, але ненадовго. Ворон чекав на завтрашній день. Мені було цікаво, що йому сьогодні снитиметься. І чи залишиться в нього хоч якась мета після смерті Кульгавого? Людина не може існувати лише завдяки ненависті. Чи забажає він спробувати пережити те, що нас очікує? Можливо, саме це він і хотів сказати. Я був наляканий. Людина, яка так думала, могла перетворитися на нестриману і на надто небезпечну для оточення. Мені на плечі лягла рука. Вже час, Воркутуне. Капітан будив нас особисто. Так, я прокинувся. Власне, я не те, щоб спав. Дуже крад готовий вирушати. Було ще темно. Котра година? Майже четверта. Він хоче вирушити до світанку. Ох, воркотуне, Обережним там. Я хочу, щоб ти повернувся. Звісно, капітане. Ви ж знаєте, що я не ризикую. Капітане, а чому саме ми з вороном? Може, хоч тепер він мені розповість? Він каже, що пані називається винагородою. Без дурні? Оце винагорода? Я заходився мацати в пошуках чобіт, а він тим часом рушив до дверей. Капітане, дякую. Посте. Він розумів, що я дякував за турботу. Ворон запхав голову, коли я шнурував куртку. Готовий? Одна хвилина. Там холодно. Морозно. Брати плащ? Не завадить. Кольчуга? Він торкнувся грудей. Так. Я накинув плащ, взяв лук і зважив його в долоні. Якусь миття молед гобліна холодив мені груди. Я сподівався, що він подіє. Ворон усміхнувся. У мене також. Я всміхнувся у відповідь. Ну, ма, дамо їм перцю. Душократ чекав на подвір'ї, де ми вправлялися в стрільби. Його осявало світло з загальної їдальні. Пекарі вже завзято працювали. Душократ завмер у позиції вільно, тримаючи під лівою пахвою торбу. Він дивився на захмарений ліс. На ньому був лише його шкіряний одяг і шолом. На відміну від деяких зневолених, зброю він носив рідко. Він не давав перевагу своїм магічним умінням. Він розмовляв сам із собою. Це було моторошнувато. «Хочу побачити, як він сконає». «Чекав цього 400 років. Ми не можемо підійти так близько. Він внюхає наше наближення. Заблокуй усю силу. Ох, це занадто ризиковано!» Лунав справжній хор голосів. Мене просто тіпало від страху, коли два голоси звучали водночас. Ми з вороном перезернулися. Він пересмикнув плечима. Душократ його не бентежив. Але зрештою він виріс у володіннях пані. Він бачив усіх зневолених. А душократ, подейкували, був одним із найменш дивних. Ми слухали кілька хвилин. Балачки не ставали розбірливішими. Нарешті ворон кинув. «Повелителю, ми готові!» Його голос давався дещо невпевненим. Я ж взагалі не міг вичивати жодного слова. Я міг думати лише про лук, стрілу і роботу, яку намірявся виконати. Я знову та знову уявляв, як натягую тятиву, спускаю її, і моя стріла летить. Я несвідомо свідомо потер в подарунок. Я зауважив, що роблю це доволі часто. Душокрад струснувся, наче змоклий пес, і прийшов до тями. Не дивлячись на нас, він змахнув рукою та промовив. Ходімо. І рушив. Ворон обернувся і вилаявся. Любонько, повертайся назад, як я тобі наказав, негайно. Як вона має тебе почути? запитав я, озираючись на дитину, яка визирала з темного одвірка. Ніяк, але почує капітан. Негайно. Він заходився на самовито махати. Відразу з'явився капітан. Любонька зникла. Ми пішли за душокрадом. Ворон щось пробубанів сам до себе. Він хвилювався за дитину. Душокрад рухався досить швидко, віддалявся від табору, від самої знаті, перетинав поля і жодного разу не озирнувся. Він завів нас у чималий лісок на кількох пострілів від стіни, на галявину посеред дерев. Там на березі струмка лежав пошарпаний килим, розтягнутий на неотесаній дерев'яній рамі близько двох ліктів за вишки та шість на вісім ліктів за вбільшки. Душократ промовив кілька слів. Килим здригнувся, затріпотів і туго натягнувся. «Ворони, сідай тут!» Душократ показав на найближчий до нас правий кут. «Воркотуне, а ти тут?» Він показав на лівий кут. Ворона поставив ногу на килим і, здається, здивувався, що конструкція не завалилась. «Сідай!» Душократ всадовив його, змусив схрестити ноги і покласти зброю поруч. Те саме він повторив зі мною. «Я здивувався, що килим виявився твердий. Це було, наче сидіти на столі. Дуже важливо, щоб ви не рухалися!» Озвався Душократ, пробираючись на своє місце перед нами за кілька кроків перед центром килима. Якщо ми не зберігатимемо рівновагу, ми впадемо. Зрозуміли. Я не зрозумів, але погодився з вороном, коли той відповів ствердно. Готові. Ворон знову відповів ствердно. Певно, він знав, що відбувалося. Я ж готовий не був. Душокрад випростав обидві руки долонями догори, промовив кілька дивних слів і повільно підняв руки догори. Я зуйкнув, здригнувся. Земля віддалялась. Сиди, пеньком. гаркнув ворон. Ти хочеш нас убити? Земля була лише за шість ліктів від нас. На ту мить. Я випростався й завмер. Але таки повернув голову достатньо, аби помітити рух у кущах. Так, Любенька. З роззявленим від здивування ротом. Я поглянув вперед і так міцно схопився за свій лук, що подумав, що розчавлю його пальцями. Як би ж мені вистачило хоробрості торкнутися амулета? Ворона, ти потурбувався про майбутнє Любеньки. На випадок, якщо... Капітан за нею нагляне. Я забув домовитися з кимось проанали. Не будь таким оптимістичним. Саркастично кинув він. Я затримтів. Дожократ щось зробив. Ми злетіли понад верхівками дерев. Повз нас шурхотіло прохолодне повітря. Я поглянув за край. Ми були на висоті доброго п'ятого поверху та продовжували підійматися. Зорі закрутилися над головою, коли дожократ змінив курс. Вітер дущав, доки не здалося, що ми летіли крізь бурю. Я нахилявся вперед дедалі більше, переймаючись аби мене не здуло. Позаду мене простяглося лише кілька сотень ліктів порожнечі, а тоді чекала раптова зупинка. В мене почали боліти пальці, що стискали лук. Але я з'ясував одну річ. Як саме до шокраду вдається так швидко з'являтися, коли ми виходимо на зв'язок, а він так далеко від нас?